Наш командир частини каже, щоб ми боролися з залишками старого ладу, який, мов цвіль, охопив місцеве населення. Але я, як людина сибірська, не поспішаю робити висновки. Мені треба спершу докладно все вивчити. Як я вже писав, квартирую у місцевого кравця Ярзона. Зараз у нього роботи багато. Нарочує нове, перешиває старе, Тож Мойсей Давидович без копійки не сидить, бо справу свою знає, тим паче він майстер верхнього одягу, а таких тепер бракує. Краще, ніж у Відні, жартує Мойсей Давидович, віддаючи нову річ клієнтові. Колись йому, а точніше його батькові, в цьому будинку химері належало ціле крило. Я гадаю, що на першому поверсі, де я живу, мешкала прислуга, або зупинялися про їжі, щось на зразок постоялого двору, а на горі вже були майстерня і хазяйські апартаменти. Але радянська влада реквізувала в нього частину будинку, і тепер він має дві кімнатки на горі і дві внизу з окремими виходами. Мойсей Давидович, усі його називають дядя Муся, що дуже смішно, бо муся у євреїв жіноче ім'я. Чоловік привітний і веселий, завжди жартує. Хоча відчувається, що до кінця щирим він ніколи не буває. Але я й не лізу в душу. Моя справа маленька – вчасно платити йому за квартиру. В одній із реквізованих радянською владою кімнат живе польська родина, що повернулася в Сибіру. Відзначу дещо з місцевих звичаїв, здавалось би, Розселяти має радянська влада, а в цьому містечку виходить так, що селоміць нічого нікому не можна нав'язати. Ось, наприклад, у колишніх помешканнях Шнеєрзонів живуть тільки ті, кого хотів сам Мойсей Давидович. Хоча кімнати формально йому не належать. Як йому це вдалося, я не знаю. І дуже хочу довідатись. Як йому вдається за такого великого напливу військовослужбовців тримати ще кілька кімнат у резерві? Так ось, щодо польської сім'ї. Видається, що Шнейрзони і живуські, таке прізвище тих поляків, були знайомі ще до заслання. І ще в мене складається враження, що так само були знайомі і їхні батьки. І діди мали якісь спільні справи. Живузькі – Дуже цікава родина. Вона, Іренка, зовсім дитина. Я б не дав їй 14 років, хоча за документами їй 17, а йому років із 25-27. За що вони живуть, я досі не знаю. Він ніде не працює, а харчується ситно. Як не зайду на кухню чайку погріти, Ірена там вже з раннього ранку коржики пече. По-їхньому це називається пляцки. Пухкі такі. Відчувається, що з гарної муки і масло кидає в тісто. Одне слово по-буржуйськи. Але коржики не найбільша дивина. Тиждень тому з'явилася в неї швейна машинка. Я чув звук. Вони всім кажуть, що посилка прийшла від родичів із Сибіру. Але я добре знаю звук зінгера. Чую стукання педалі. Ну, та хай собі, як знають, я в їхнє життя утручатися не хочу. Доля і так несправедлива до них. Я додавати їм проблем не хочу, не така наша Сибірська натура. У сусідньому Крилі живе така собі Берта Соломонівна. Теж єврейка років 45, і з неї дівчинка Галя учиться ходити. Любить Б.С. її безмежно, хоч і зрозуміло, як вона під час війни в такому віці її народила. Ну, то вже не моя справа. Живуть вони бідно, ну, точніше, скромно, але не голодують. Берта Соломонівна працює машиністкою, і хоч на неї й поглядають з коса, але на роботі тримають, вона постраждала. Під час окупації вона з родичами переховувалася в одній українській сім'ї, та фашисти знищили обидві сім'ї. Вижили тільки вона та її дівчинка. Живе в нашому домі також одна підозріла особа – дідок Шухер. Людина без певного роду занять. Хоч прізвище у нього єврейське, але він точно не єврей. Він взагалі був без документів, без метрики, для нашого часу це не дивина, але коли цей чоловік прийшов до мене у паспортний стіл, щоб я видав йому, бодай тимчасове посвідчення особи, наполягав на цьому прізвищі. Запиши мене, офіцере, Костя Шухер. Взагалі цікава мене робота. Буває дивно, як людина просить її записати, однак про це пізніше. Я йому кажу Костя Шухер не положено. Треба написати повне ім'я Костянтин І щоб по-батькові було А він мені Нахрен я Костянтин Я все життя був Костя Костя я хочу і хочу й померти